Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Tukao tukaendeleana mafunulizo daasa zetu za tafsiri Quran Karim leo tuko katika sura an-Najm sura ya 53 yenye aya 62 Mwenyezi Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala wa idha hawa na naapa na nyota inapo nyota hii na kusudiwa nyota ya kilimia na si nyota moja ni mjumlisho wa nyota moja ambazo nyingine ndogodogo hazionekane zinazoonekana ni saba tu ma dalla sahibukum wa ma hakupotea sahibu yenu muhamadu wala hakupotoka hakupotea wala hakupotoka wa maya antiqu anil hawa hatamki kitu kwa mabtamanifu yake in hakikuwa anachotamka yeye illa wahiyuhu tisukua ni wahi ufunuo anaopelekewa na kufunuliwa alimahu shadidu lkua. ufunuo ambao ameufundishwa na Mwenyezi mbora mbora wangu au Jibril dhuma ratin fastawa kama ni jibril mwenye nguvu mwenye kujitawalisha Mahala ambapo amepangiwa kudhihiri na kujionyesha kwa umbo lake mbele ya mtume swalla hapo mtume alipoweza kumwona jibril wao bil afaq al aala nanma ala ni katika anga la juu upande wa mashariki thumma dana fa tadalla kisha huyo aka sogea kwa Muhammad akawa karibu naye fakana kaba qausaini au adna akawa ni kama wa nchambili za upinde au zaidi amefumbia hapa mwenyezi nchambili za upinde kwa sababu upinde nchambili za karibiana ndipo usukuma mshare kwenda kule unako kusudiwa kwenda na mtumi Muhammad sallama na Jibril ni kama ni chambile za kupende ambazo unaleta ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu walengwa thumma danafa dalla fakan qabaqasaini au adna fa awha ila abdihi jibril alipeleka ufunuo kwa Mjea Mwenyezi Mungu ma auhaa alichokituma Mwenyezi Mungu ma kadhaba al maraa haukusema kusema uongo moyo wake kwa yale ulioyaona Afatumarunahu wala maera basi nyinyi nabaki kushindana naye kumpinga kwa ukweli yale ni ajabu gani ambayo kwa nyinyi mkashindwa kuamini wala kadra ahu nazala tan Na hakika muhamad alimuona mjumbe huyo jibril katika mtaremko mwingine ainasidratil muntaha wakati akiwa mbele ya mkunazi wa uko, uwingu wa saba Indaha jannatul maawa Mkunazi ambao mbele yake kuna pepo ya ukazo milele muhammed alimwona jibril izyaghashas sidrata ma pale mkunazi ulipofunikwa na mawingu ya mapambo mazaha albasaru wa mataha Halikupotea lake wala halikuchupa mpaka laqad raa hakika muhammed aliweza kuona min ayati rabbi katika dalili za mola wake alama za mola wake aliziona alkubra dalili kubwa afaraaitumul lahad hebu nipeni ya lata wal na'uza, na uza Wamanata. Wamanata. Wamanata. wa manata manata majina matatu haya masanamu manata athalitha talukhra la ta'uz manata ambalo ni, ni la tatu jingine nimpeni habari mnamsibishia Mwenyezi Mungu watoto wa kike mkaji nasibishia nyinyi watoto wa kiume alakumudzakaru ivi mnajithabitishia nyinyi watoto wa kiume wala uluntha na mkamthabitishia Mwenyezi Mungu watoto wa kike tilka Kigau hicho idan kama ndivyo gawa, qismatun iza ni kigao kilichokwenda upande kabisa kachopotea kigao cha dhulma si cha uadilifu inhiya illa asmaa ukweli wa mambo si chochote hayo yakinalata na manara nauza isipokuwa nimaji na samaitu ha mmeabuni tu antum nyinyi wa abao kumna mababa zenu ma Allahu biha min sultani. Haja teremisha kwa majina hayo dalili ya yote. In yatabuna illa zan. hawana makafiri wanachofuata isipokuwa dhana wa, wa matawa al na mapenzi ya nafsi zao. Wala kad ja'ahum mirabbihim Na kwa kweli umeshawajia wao kutoka kwa mula wao, mumba wao, mlezi wao umeshawajia Lilo baki wao ni kufuata. Lakini hawataki aml al maatamana, ewe mnadamu anaachagulia yanacho kitamani yeye hana uwezo mnadamu lakini kufuata anapelekezwa ni Mwenyezi Mungu hana uwezo kujichagulia falillahi alakhirat mwenyei mwenyezi Mungu muamuzi wa mwisho uamuzi wa mwisho ni wake Mwenyezi Mungu walula na wa mwanzo uamuzi wa maendeleo ya dunia na ya akhera yote ni wake Mwenyezi wa kam minalaki ni wangapi malaika mbinguni la tuhu ni anshafaatuhum shay'a hawatatosheleza kumwombea katika mombezi wao yoyote chochote illa min ba'di an ya'dhana Allahu limaa yasha'u wa yarda iwe kuombea kwao baada ya kushakudhinishwa na Mwenyezi Mungu kumwezinisha na, na kumridhia kujidanganya kwao na kujigamba kwamba wanawaabudu masonamu ili waombe kwa Mwenyezi ni kujiban ni kujidanganya kudekokua hakuna dalili yoyote ni matarajio yaliyokuwa hayana mwelekeo wote inalldhina la yu'minuna yu bila akhirah Hakika ya wale walio siku ya mwisho wale wasio siku ya mwisho la al mala'ikata tasmiyat wanawaita malaika wa Mwenyezi Mungu majina ya kike واكشواكم ناسimesha mzingo kuandia mabinti zake wamala hum bihi min ilmin wala hawana kubuni huko anakubuni hawana elimu yote iyattabiuna illa dhann hawana anachofuata isipokuwa dhanna wa inna dhanna la yughni min alhaqq shay'an nazanna hayatoshi kumsaidia mtu kufikisha huko kumfikisha kwenye ukweli chochote fa'aridan man tawalla an dhikrina basaba muhamad wapu zilembali wale ambao wanaupa mgongo mwongozo wetu wale ambao wanaupa mgongo mwongozo wetu wapu zilembali wanakuupa mgongo mwongozo wetu wala murid niika hawana chochote akitakacho illa alhayata ad-dunya isfukwa maisha ad-dunya bas dhalika mablaghum min al-ayn huw ukomo wa ujuzi wao inna rabbaka huwa a'lam bima tadalla Haqiqatomo laaba kumumba mlezi yeye ndiye anajua wa yule aliyepotea ansabile yule aliyepotea ndiye aliko senji yako mwenyezi anajua waao wa aalam bimanih tada na yeye anamjua mwenye kuongoka walillahi ma fi wa ma fi al-ardi ni milki yako mwenyezi nguvu vyoote vilio gungoni na ardhi la yajizi asa'u bima amilu anatoa rupaliyo anawachilia viumbe wake uhuru wa nafsi zao wajechagulie wajipangie ili aweze kuwalipa wale maovu kwa uovu waliofanya wayajizi alladhina ahsanu bil husna na kawalipi waliofanya vizuri kwa malipo mazuri alladhina yajtanibuna kaba'ir kabaira ithmi wal -fawahish. akawalipi mazuri wale wanaojiepuksha na madhambi makubwa na machupo ya mipaka ila lamama isipokua madam madogo madogo mbayo siraisi kwa sababu epuka inarabbaka aseon maghafira hakika mola wako ni mkunjo kwa msamaha huwa aala mwiki kum yezingwa na kujua ni vizuri nyinyi idh anshaakum min al-ard -al toke alipo kufanyeni kutoka ardhi ni kwa kumumba adam wa idh antum ajinna mpaka kufikia kwa nyinyi ni watoto matumboni mama fi butuni mahati kum katika matumbo ya wasionao kike fala tuzaku zaku msijitakashi nafsi zenu huwa alamu biimanittaka yeye mwenyezi Mungu ndiye anewajua wanaamcha kweli Mwenyezi Mungu anasema kumbe mtumi wake katika njia kumtanabahisha juu ya uovu wa makafiri afaraaital ladhi tawalla hey muhammadin bi ya yule mwenye kuipa mgongo wa imani wa ta qalilan akatoa tu wa neema aliyopewa na mwenyezi wa akda kisha kazuia elmu ndaoa ilmu yeye anayo ilmu ya siri wa yara atawaen anawan akila kito am lam yunabba bima fi suhufi Musa aw haja askiya hajaelezwa layswa katika kitabu cha Musa wa Ibrahimu الذي wafa ambaye alitekeleza wa ukweli wa Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Musa Sofi Musa na Ibrahim alla taziru wa zira tu Ni kwamba haitobeba nafsi yenye madhambi madhambi ya nafsi nyingine. Wa an laysa lil insani illa na kwamba hatopata mwanadamu hatolipwa isipokuwa wa an laysa lil insani ila ma hatolepo mnadamu isipokuwa kwa malipo ya yale aliyochuma wa anna saayahu sawfa yura na matendo yake yataonekana thumma yujzaa ul jazaa an huwa hakisha alipemo lipo ya yale aliyokamilika wa anna ila rabbika al muntaha na kwamba kwa mola wako muumba mlezi ndio mwisho wa matokeo ya kila kitu. wa annahu huwa adhaaka wa abuka na kwamba haye Mwenyezi ndiye anayehasabisha watu kucheka kwa furaha na anayehasabisha kulia kwa husuni. wa annahu huwa amata wahya na kwamba haye Mwenyezi ndiye mwenye kufuisha wa annahu khalaqa zawjaini ujaini, wal untha na kwamba haye Mwenyezi ndiye mwenye kuumba pia mbili majike na madume, madume na majike. min nutfatin kutokana na maji ya aina moja yamani idha tumna yanatuma menwa katika fuko na uzani wa anna alayhi ansha tal na kwamba kwa munyezingu kuna umbile jipya la mwisho kwa munyezingu kuna umbile jipya la mwisho badala ya ule ulimwengu wetu kumalizika kuna ulimwengu mwangu mwingine ambao ahera ambao hauna mwisho Wakudumu. wa kudumu anna wa annahu huwa aghna wa aqna na kwamba yeye Mwenyezi ndiye mwenye kutajirisha na ndiye mwenye kufukarisha wa annahu huwa rabbu shira na yeye Mwenyezi ndiye bwana mlemuomba mlezi wa nyota hizo zinazoitwa shira ambazo baadhi ya watu wanaziabudu wa annahu wa ahalaka aadani laula na kwamba Mwenyezi ndiye aliyengamiza kabila la adi wa kwanza wa thamudana na kabila la thamuda adwa pili fama abuka hakuwabakisha hao wa nuhi na nuh ndiye aliangamiza watu wa nuhi min kablu kabla ya yao kina adi adinao thamud inawum kanu hakika ya hao walikuwa hum adhulama wa, wa atra walikuwa ni madhalim wakubwa na wachupaji watupaje mipaka vile vile mnyezungu yeye kwa mutafika ndiye aliangamiza watu wakijiji kinyige kilicho bero kisa wa kili cha nabi loti hawa alikibero kisa akawa wake farasha maghashaha, farasha nikwa ponikeza yanga liliwaponikeza fabi ala rabbika tatamara ni kwa neema ipi katika neema za mola wako mnazozipinga mnazojadili neema ipi, Hada nadhirun min an-nudhuri Huu ni ujumbe wa mukhaffisho kiva katika jumla ya mijumbe na mukhaffisho mengine leo kushatangulia. Na huu ni mmoja Huu ujumbe wa Muhammad ni mmoja katika wajumbe. katika mijumbe ambayo imepelekwa kuja kuokoa watu watu adhabu ya akhera. Azifa la azifa imesha karibia siku ya kiyama lisa la min dun illahi kashifa Haina siku hiyo asiykuwa munyzingu kuiondoa afamina hadithi hii tajabun ibn nyinyi kutokana na hadithi hii mnaona ajabu mnashangazwa watadhahakuna mnafanya vichekesho wala tabukuna, wala hamli wa antum samidun Hali ya kuwa nyinyi mmepumbazika kabisa tanye usinga mazama katika usinga Wacheni wa'chiani tabia hiyo zindukaneni amkeni jirekebisheni fasjudu lillah msjudieni mwenyezi Mungu waabudu mtakashieni ibada zenu zote mwenyezi Mungu allahumma jannana min alladhina yastami'una alqaula wa yattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin